Із наскрізь прогнилим нутром, які тримаються у своїх кріслах тільки завдяки надзвичайному вмінню пускати в очі демагогічний пил. І хоча це здається протиприродним, однак у нас з'явилася і сформувалася та людина, яка своєю довічною професією вважає володіння владою. Це діячі, які раз і назавжди увійшли до номенклатурного кола. Їх можна перекидати з місця на місце, але позбавити влади чомусь не можна. А прагнення влади – найзгубніша, найнебезпечніша людська пристрасть. Це вона споконвіку віку ввергала людей у кровопролитні війни. Це вона розділила людей на багатих і бідних. Адже справді, щоб смачно їсти й пити, щоб гарно одягатися і жити в людських умовах, не потрібні мільярди доларів, але щоб владарювати над собі подібними, і мільярдів мало. Мені кажеться, що власті, почисті вода соленоя морська. Є. Чим більше п'єш, тим більше хочеться, а жажда все не відпускає. Асєєв Яке ж право маємо ми заохочувати цю найганебнішу пристрастей людських у нашому соціалістичному суспільстві, адже якраз проти неї була спрямована соціалістична революція? Я переконаний, що наші пленуми, якщо їх навіть називати історичними, можуть тільки підбадьорювати сільське господарство, як рятівні уколи лікаря підбадьорюють хворий організм. Ваш приїзд Микита Сергійовичу в той чи інший район також виконує тільки функції лікування. На жаль, дія будь-яких підбадьорливих уколів швидко кінчається. І якщо не відбудеться докорінної перебудови державної машини, машина ця працюватиме з величезним тертям яке дедалі зростатиме. А терття, як відомо, не може сприяти зміцненню. Воно діє тільки руйнівно. Такі закони механіки взагалі і механіки суспільного життя, зокрема. Всі наші невдачі ми намагаємося пояснити тим, що в нас є погані керівники, а я, мовляв, і хороші. І ось коли хороші витіснять поганих, настане загальне благоденство. Але цього можна очікувати цілу вічність. Адже люди в своїй психологічній структурі не так швидко змінюються, як нам того хотілося б. Ще за часів Шекспіра люди ділилися на хороших і поганих, на придворних улесників і самовідданих шукачів правди. Хіба в цьому суть? Потрібна така система управління, яка не давала б можливості поганим людським якостям випливати на поверхню громадського життя та впливати на хід подій. Потрібно, щоб стояли непереборні бар'єри на шляху розвитку людських вад. Адже в цьому і полягає зміст існування радянської влади. Адже це вона вперше в історії людства поставила такі бар'єри, забравши владу з рук керівних одиниць і віддавши її в розпорядження мільйонів. Сталіну вдалося зліквідувати ці бар'єри і захопити владу в свої руки. І зроблено це ціною життя багатьох тисяч ленінців. Що можна сказати про комуніста, який боїться поставити своє ім'я поряд з іменами інших у виборчих списках? Він вимагає для себе персонального бюлетеня, як вимагають персональної машини. Але навіть Рокфеллер, у якого дуже багато персонального, не додумався до цього. А такий комуніст не вважає для себе цю вимогу ганебною. Він, бачте, не бажає ризикувати, не бажає розлучатися з владою. Вона для нього надто дорога а народ чомусь повинен потурати йому і жертвувати правами, завойованими кров'ю найкращих своїх синів. Я переконаний, що така система виборів була створена тільки на догоду Сталінові. І в цьому, саме в цьому, як ні в чому іншому, найповніше виявилося його презирливе ставлення до прав народів. Хіба міг він погодитися з тим, що поряд із його іменем у виборчому бюлетені з'явиться ще двоє-троє імен членів партії або безпартійних? Звичайно, ні. І це ще одне свідчення того, що Сталін боявся народу. А заради того, щоб Сталінові не довелося ризикувати втратою особистої влади, точно таке ж саме право надано і тим людям, які виконували роль маховиків і приводів у створеній ним машині. Тепер вони могли втратити владу лише тоді, коли цього побажає сам Сталін. А гвинтики повинні були мовчки все це скріплювати. Скріплювати мовчазною демонстрацією своєї лояльності, бо нічим іншим наші вибори не були і поки що не є це до такої міри збюрократизувало наше життя, що трудова людина, заради якої і була створена соціалістична держава, виявилася майже беззахисною перед чиновниками, які зуміли пов'язати себе круговою порукою, незважаючи на постійні інтриги, що процвітають між ними. Як боявся цього Ленін? Ще 1919 року він розглядів головну загрозу радянській владі. Нашим ворогом є тепер не стільки капіталіст і поміщик, нашим ворогом є спекулянти та бюрократи.